Galandreta eta ikastolak hamar minutaz argi eztoa kizan dira, PowerPoint baten laguntzaz. Bertan burasoak bokaleko auzapetsa eta autetzi zon baitzu bildu ziren, ikastolandreta baten sortzeko proiektua logikoa ikusten du berak Pascalindo Zeaskaren landakariak. Ber Belogikoa da, lenik. deia esta zer utik tortzen den zerbait elgarrekin lan egiten dugu jadanik, eh, gure erakasleak elgarrekin formatzen ditugu nunbait, hainbat proiektu elgarre ne mainten dut guta elgarrikin egite dutolarik da berdez lau izkundekin eh bretaindarra kataluniarra oksitandarra alsaziarra eta euskara beraz, bost sharren artean, n bost sharren artean, hainbat lan era mainten dut bat da espaldi e, nonbait ikastolan dreta bat sortu e, biak ginuela e, bistandena bi izkundzak esparatuak zaren tira e, bainana bat tira gauzakite kolgarrekin eta eta proiektu horrek erakusten du nonbait bide bat haman e, komunkik gauzen era mainteko Gaur egun ez da ez kalandritik, ez ikastolik bokalen, baina gura galdera badela diote, Jakin jakinberda bokaleko ogoi bat aur baionako ikastolan eskolatuak direla moi J'ai fait comprendre qu'ici, Boukou, c'est un ancien quartier de Tarnos, dont c'était l'Élande, c'était gascon et ça restera à Gascogne. Donc euh, ce serait bien qu'il y ait les aussi. Donc aujourd'hui, je les accueille avec un vrai plaisir. Je sais pas le monde qui aura, je sais pas la suite de qui aura, Me moi je suis pas quelqu'un qui dit non quand eta kalandretak hezkuntza sistema aktibuanari gira, aurgarri hitza ematen duen pedagogianari pedagogian gira. El da gure formakuntzatik ateratzean, haurrak izelariek izaitea, familianek ikasi balute bezala. Iskuntsa ez sagutuko eta menperatuko dute baina geroan erabiliko duten edo ez, haien esku izandena da. Mementuko ikastetxe berezi unendako egoitza ez da atzemana izan eta uzapezak ez du da usitzeman ditu laguntzen aldetik.